Kapittel 5 Og du, menneskesønn, ta deg et skarpt sverd. Som en barberes rakekniv skal du ta deg det, og du skal la det gå over ditt hode over ditt skjegg, og du skal ta deg vektskåler og dele håret opp i deler. En tredjedel skal du brenne i illen midt i byen, så snart beleiringsdagen er utløpt. Og du skal ta en annen tredjedel. Du skal slå den med sverdet rundt omkring henne, og den siste tredjedelen skal du spre for vinden og jeg skal dra ut et sverd etter dem. Og du skal ta et lite antall derfra og vikle dem inn i dine kappefliker. Og noen andra av dem skal du ta, og du skal kaste dem midt inn i illen og brenne dem opp i illen. Fra en skal en ill gå ut til hele Israels hus. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Dette er Jerusalem. Midt i blant har jeg satt henne, med land rundt omkring henne og hun begynte å sette sig opp mot mine rettslige avgjørelser i ondskap, mer enn nasjonene, og mot mine forskrifter, mer än de landene som er runt omkring henne. For mine rettslige avgjørelser forkastet de, og når det gjelder mine forskrifter, så vandret de ikke etter dem. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Fordi dere var mer uregjellige enn de nasjonene som er rundt omkring dere, mine forskrifter vandret dere ikke etter, og mine rettslige avgjørelser handlet dere ikke etter. Men de rettslige avgjørelsene til de nasjonene som er rundt omkring dere, dem handlet dere etter, ikke sant? Derfor er dette vad den suverene Herre Jehova har sagt. «Se, jeg er imot dig, du by, ja, jeg, og i din midte vil jeg fullbyrde rettslige avgjørelser for nasjonenes øyne. Og i deg vil jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort.» og noe som jeg aldri mer skal gjøre maken til, på grunn av alle dine vederstyggligheter. Derfor kommer fedre til å spise sine sønner i din midte, og sønner kommer til å spise sine fedre, og jeg vil fullbyde straffedommer i dig og spre alt som er igjen av deg, for alle vinner. Derfor, så sant jeg lever, lyder en suverene Herre Jehovas utsangen, sannelig, fordi det var min helligdom du besmittet med alle dine avskyeligheter og med alle dine vedderstyggeligheter, så er det jeg som skal gjøre deg liten, og mitt øye kommer ikke til å være bedrøvet, og jeg vil heller ikke vise medynk. En tredjedel av dig av pesten skal de dø, og av hungersnød skal de få sin ende i din midte. Og en annen tredjedel, for sverde skal de falle rundt omkring dig. Og den siste tredjedelen skal jeg spre, ja, for alle vinner.» og jeg skal dra ut et sverd etter dem. Og min vrede skal visselig bli fullbyrdet, og jeg vil stille min voldsomme harme på dem og trøste mig. Og de skal sannelig kjenne at jeg, Jehova, har talt i mitt krav om udelt hengivenhet, når jeg fullbyrder min voldsomme harme på dem. Og jeg skal gjøre dig til et herjet sted, og til hån bland de nasjonene som er rundt omkring dig, for øynene på en vær som går forbi. Og du skal bli til hån og til spott, et ad var en eksempel og en gru for de nasjonene som er rundt omkring deg. Når jeg fullbyrder straffedommer i dig i vrede og i voldsom harme, og med harmdyrene i rettesettelser. Jeg, Jehova, har talt. Når jeg sender hungersnødens farlige piler over dem, piler som skal vise seg å være til ødeleggelse, piler som jeg sender for å ødelegge dere, da skal jeg øke hungersnøden over dere.» Og jeg vil bryte i stykker deres staver som ringformede brød er hengt opp på. Og jeg vil sende hungersnød og farlige vildir over dere, og de skal berøve dig barna. Og pest og blod skal dra fram gjennom deg, og et sverd skal jeg føre over dig. Jeg, Jehova, har talt.